can't do that. Salve galera, eu sou John Rede, m a n do DaveCast e hoje estamos aqui em um Dave Drop. Quanto tempo que não faço um Dave Drop, né? Eu nem lembro qual foi o último, qual foi o tema. E hoje estou aqui pra comentar o fatídico fim do Não o v o da atual bancada, né? Em que o Brian, o Igor Seco e o Luigi saíram da, da bancada. E não somente isso, como a gente vai descobrir durante essa pequena, esse pequeno resumo da treta e no fim eu vou acabar dando minha opinião e etc. Enfim, é, eu acabei descobrindo a treta. Acordei, acho que foi antes de ontem. Hoje eu tô gravando dia 12, que é domingo. É, foi sábado de manhã, foi ontem. Dia 11 do 8, acordei de manhã. O nosso grupo do Dave Cash do WhatsApp, que é da galera da bancada. Tinha alguns prints e a galera comentando. O Pires, o s t u k comentando sobre o tal fim. Minha primeira reação foi rir, né?、Eu、acho que muita gente, muitas pessoas tiveram essa reação. Eu achei que era mais uma trollagem do s i d mas eu vi. Porque na verdade a coisa era mais séria do que eu imaginei. É, eu quero comentar primeiro o tal do texto do Cid. Todos esses links eu vou deixar aqui no post com os textos, etc. Tem uma sequência de um tweet. Não sei se eu vou achar, mas que os caras botaram vários prints lá. E foi lá mais ou menos que eu fiz minha investigação. Foi ali e mais no grupo de, do Telegram, do Shorum e tal. No próprio d a v e c a s h teve alguns prints. E eu juntei tudo e fiz um apuramento aqui. O texto do Sid começa dizendo né, que ele começa tentando ser engraçadinho, dizendo que é, faz tempo que não usa o Facebook, a foto de 2009, blá blá blá. Não estou sem o texto aqui, mas ele comenta sobre a morte da mãe do, do Igor e que o podcast não estava no mesmo ritmo e que o clima estava muito tenso né, e que com isso teve um afastamento do médico. Ele não cita de quem, eu não consegui achar de quem, mas eu acredito que seja do Igor. E que ele mas ele também t a v a com o plano de fechar o QG Não Salvo, o, tal, o famoso QG Não Salvo, né? lá onde eles gravam os podcasts, onde tem o Não Ovo, onde tem o Bicuda, onde tem o Rebobinando. né? E ele também diz que vários projetos pessoais estavam crescendo dentro do QG. né? Então, o eu t a v a lá do Brian, que não, não faz parte da família Não Salvo, t a v a sendo. Usado né, o espaço do QG para fazer aquilo. O próprio Rebominando, que acabou com o tempo se tornando um projeto pessoal do Luigi, né, que o Rebominando hoje em dia não é, não é mais algo não salvo, assim, tá? Não, não salvo, mas é um reflexo da mente do Luigi. E, e que os membros, né, os funcionários ali, não concordaram com a fechada do QG. Ele também acaba dizendo isso. Então ele acaba revelando. De uma vez, ele, depois de toda essa lenga-lenga toda essa historinha, ele acaba dizendo que agora não, não vai ser mais a mesma bancada. E, e dá a entender que eles quiseram sair, né? d ele acaba dizendo que o Nerdcast também m u d o u de bancada. Que eu achei bem, bem interessante, não. Achei engraçado, né? Porque o Nerdcast nunca teve uma bancada fixa do mesmo modo que o Não Ouve. Já que o Não Ouve é um podcast que. Começou com esses quatro e t á há dois, três anos, eu não lembro direito, com a mesma bancada. E o Nerdcast nunca foi assim, sempre foi mais bagunçado, né? Começou com a Lady Lark, o Carlos Walter, depois apareceu a Zagald, e veio t u c a n o o JP, foi misturando. E eles têm lá o time de Elite, mas não é. Não sei se dá pra chamar de bancada, né? É o time de Elite. E daí o, o Cid acaba dizendo que o Rebobinando continua 100% com o Luigi, né? Que já meio que era assim, ele acaba né, só provando esse ponto que acabei de falar, é, confirmando. E diz que o Bicuda talvez continue, etc. E, bem, resumindo, foi esse o texto dele, deu a entender que eles quiseram sair. Provavelmente, esse texto que foi publicado no grupo de assinantes, do não o v o repercuti, u que deu a entender que foi a e s c o l h a dos três. Que o não ovo não, tem, não tivesse mais essa bancada. E provavelmente respingou merda dos fãs, dizendo e teorizando. Pro lado dos três. Então, essa reação dos três de t w i t t a r e m coisas. Pra mim faz. É, é normal, sabe? É uma situação normal. Não foi. O Cid não, não, não me pareceu honesto. De, de acordo com depois o depoimento dos três. Depois veio os tweets do Igor. Do Igor seco. Dizendo que ele estava com uns problemas pessoais e ele acaba, ele não cita em nenhum momento o Cid, mas ele acaba dizendo que essas decisões foram fruto do ego e foi, coisa, foi, foi, uma, foi mesquinho da parte do Cid entende? fazer essas decisões. Ele também diz que a mãe dele foi usada como moeda de troca, moeda de negociação para a demissão dele, acaba revelando que ele foi demitido. Na verdade, o Igor, a gente consegue perceber que ele já estava com uns tweets bem putos com, com alguém né, que ele não revelou antes do Cid revelar. Então, eles provavelmente já deviam estar conversando há algum tempo sobre isso. E o Igor, talvez pela falta de re relevância na internet, né, ele é o menos relevante, que tem menos trabalhos, tirando o、um、não-ovo na internet, e não se ponderou tanto para fazer comentários e etc, indiretos para o Cid. O Brian também fez alguns tweets dizendo que ele ia esperar um pouco pra explicar a situação. O cara comentou: pô, não tô entendendo, me ajuda aí, Brian, explica. Ele, pensa aí, eu. O cara comentou assim: ah, eu tô confuso, não sei o que. E o Brian comentou: pensa aí, eu que tô desempregado. Então revelou também que não só o Igor, mas o Brian foi demitido do não salvo. Então depois eu quero me focar mais nessa parte de ser demitido do não salvo, que é uma parada que eu, que eu ainda não entendi tanto, né? Mas eu, eu vou dar minha opinião depois, com os fatos que eu juntei aqui. E o Brian também diz, né? Que a, toda a história tem dois lados e que eles queriam continuar. Que o Cid contou a versão dele, mas que não, não, é, não foi o certo ali naquela parada. Teve também a live do Insta do Luigi, que não serviu muita coisa. O Luigi parece que é o que tá melhor lidando com a situação de ter sido demitido, não salvo e etc. Assim, apesar de eu estar dizendo que a live não serviu muita coisa, o, ele foi o único que falou uma parada séria. Que, não que os outros não tenham falado parada séria,、tá? tentem á t me entender. Ele foi uma parada que os outros não falaram. Que essa demissão do não salvo foi fruto de um corte de gastos de uma empresa. Porque o não salvo é uma empresa. E eles precisavam cortar os gastos. E eu, agora eu vou dar uma d e a v o g a d a ao diabo, já que o s i d está sendo muito xingado. O não salvo é uma empresa, certo? O QG tem gastos. Todos os podcasts que estavam rolando ali, até as coisas pessoais, o Rebominando, que é meio pessoal, meio não, t a v a uma coisa meio confusa. Só que o podcast tem uma coisa que deu um problema da mídia, um problema de hipodosfera, que ele não causa retorno. Por exemplo, o QG não salvo, também é onde foi feito os vídeos do Cid. E provavelmente o YouTube do Cid, apesar de não ser muito famoso, estava dando um, retor um retorno financeiro. Só que o podcast não dá esse retorno financeiro. Isso é uma coisa da mídia, entende? Então. O Luigi explica que teve um corte de gastos. E ele diz que a proposta do CID para eles continuarem ali não era uma proposta vantajosa. Ou seja, para nenhum dos três, o salário e tudo mais, os benefícios que o CID estava oferecendo nessa conversa, não foi vantajoso para eles. Então, até aí, era só uma questão de corte de gastos empresarial, entende? Já a questão deles. Essa parte ainda pra mim não faz muito sentido. A questão deles não continuarem na bancada, que o c i d também deixa claro no texto dele que o não houve, vai continuar só que pela internet. A bancada poderia continuar pela internet, né? Eu acho que a questão do QG não é desculpa pra eles pararem de se manter ali. Foi realmente questão do salário e do dinheiro nesse ponto. É. Teve também gente dizendo, já teorizando aí, que o Cid parecia t a puto com o Luigi há uns dois episódios. Que o Luigi t a v a afintando muito o Cid. E que o Igor t a v a bolado no Twitter. Na verdade, o Igor bolado n no Twitter não é teoria. Realmente ele t a v a bolado com o Cid. Enfim, galera, é. Isso que rolou. Foi bem triste, assim. Eu não t ô arrasado de nenhum modo. Eu gostava do não houve, mas. i Coisas assim acontecem. É triste, ainda. Eu acho que o mais triste. Vou dizer agora a real. O mais triste não é nenhum podcast mudar a bancada, etc. q u e isso realmente pode acontecer. Até mesmo para podcasts do tamanho do não ovo. O mais triste é ver que amizades ali estão sendo destruídas, sabe? Não sei se totalmente destruídas se é coisa do momento. Mas parece que a coisa ali é realmente séria. Já que o Igor, por exemplo, falou que a mãe dele, que morreu, que faleceu, foi usada como moeda de negociação. Parece que o jeito que o Cid agiu, principalmente com o Igor. Não foi uma coisa ética, sabe? Não foi uma coisa de amigo. Eu acho que o mais triste ali é a questão da amizade, né? d A amizade acabando. Eu espero que isso não aconteça. Eu acho que o Luigi vai continuar amigo. O Brian, talvez, e o Igor não. O Igor tá muito bolado. Eu acho difícil ele voltar a ser amigo do Cid. Mas eu espero que volte, né? Isso a q u e é totalmente minha opinião. Então, tudo leva a crer nessa história que o Cid é o babaca, certo? Todo mundo tá crucificando ele, a grande maioria tá crucificando ele. Mas eu também consigo me colocar no lugar do Cid. E eu vou dar, fazer de novo aqui o advogado do diabo. E eu, como dono do Dave Cash, como cara que mais se dedica, que fez tudo acontecer desde o começo, é, eu sei o que é ver os seus participantes, os seus amigos, a galera que está ali junto contigo, se dedicar a projetos pessoais, a começar empolgado e depois não querer mais tanto. Fazer nas coxas, sabe? Chegar atrasado. É, eu sei o que é tudo isso. Claro, eu acho que não é a mesma situação, mas dá pra fazer um comparativo. Eu também sei o que é ver as pessoas se afastando de gravar podcast por problemas pessoais. Eu, por exemplo, quando eu tive problemas pessoais, eu acho que poucas vezes eu não gravei, sabe? Eu sempre tentava passar por cima disso e no podcast ficar feliz ou. Não me fingi, r sabe? Mas pelo público e porque eu gosto de fazer isso e me acalmava, eu estou estressado, tenho、um、problema pessoal, de família, etc. Eu gravava, mas eu sei o que é, e eu não estou julgando, tá? cada um sabe onde seu cara aperta, da pessoa estar com problemas pessoais e não querer gravar. O que também aconteceu ali. Mas também acredito que o Cid, ele não pode reclamar da galera estar usando o QG para os projetos pessoais, que provavelmente, eu tenho quase certeza que é ali. Houve uma conversa, o.、Oh, posso fazer meu, meu podcast aqui, Cid, no QG? Não tem problema. E o Cid falou que sim. Porque o Brian tá, não sei quantos episódios aí no Eu Tava Lá. Que esse eu acho que é o melhor exemplo de projeto pessoal. Já que o Rebobinando é mais ou menos pessoal, né? Acabou se tornando com o tempo. E provavelmente o Cid deu ali a liberdade pra eles. Então, o Cid, ele tinha total liberdade de dizer que não. Aqui, se tu quer usar o espaço e s p a ç o espaço e todo o equipamento que é profissional, sei lá, tira um tanto do teu salário, sei lá. Mas acho que pela amizade ele meio que deixou ali. Então, toda essa treta, eu acho que, com toda a história de fim, né, parece que o novo a c a b a r parece o fim do One Direction, né, Boy Band acabou, a galera t á fazendo teoria, não sei o que. Acho que a gente deve tirar lições de todas as situações, né, e essa é uma situação claramente ruim. E a gente tem que tirar a lição primeiro. Tudo acaba, sério. Aquele podcast que você gosta, aquele canal no YouTube. Aquele, aquele seriado, tudo isso acaba. Tudo isso tem um fim. Um dos meus grandes medos, vou dar um exemplo pessoal meu. Não、um、medo, mas uma coisa que eu ficaria muito triste. É se o Nerdcast acabasse. Se, por exemplo, o Jovem Nerd e o Azagal h brigassem e se p a r a s s e o Nerdcast acabasse. Mas, por exemplo, o Jovem Nerd e o Azagal h estão l e envelhecendo. Eles vão uma hora parar o podcast. Talvez demore, talvez não. O Azagal h sempre brinca. E eu realmente acho que o Azagal h brinca porque ele sabe que esse, esse dia não, não vai demorar muito, sabe? E claro, eu espero que o jovem nerd, principalmente o Nerdcast, não acabe por causa de uma briga igual agora. Mas vai acabar. E a gente. Eu acho que a gente também tem que tirar outra lição. É, nenhum projeto, nenhum podcast, isso vale muito pra mim, porque eu sou muito assim. Nenhum disso, nenhuma dessas coisas vale pra você acabar a amizade. Eu lembro que quando o Sr. Gu, ele não quis mais gravar. Ó, isso aqui é. Em primeira mão, seu orgulho ele não quis mais gravar o Dave Cash por diversos motivos de horário, etc. Eu fiquei muito chateado com ele porque eu pensei: Pô, tu, cara, se tu, tu consegue, se tu a m a o Dave Cash, tu consegue é, passar por cima disso, desse compromisso, tu consegue é, marcar pra outra hora, a gente consegue mudar, sabe. Mas é, depois eu percebi que não valia a pena eu sabe? machucar nossa relação, nossa amizade ali por conta do podcast. A gente tem que entender que n os nossos projetos pessoais, eles são pessoais. Nossos. A pessoa grava ali. Eu, eu tinha muito isso aí. Ah, nossa, a pessoa vai gravar e depois vai ficar pensando sobre o episódio quando vai lançar. Não, cara. A pessoa gravou ali. Ela vai seguir a vida dela. Cada um tem seus compromissos. Cada um tem suas contas pra pagar. Cada um tem seus rolês. O meu rolê principal. Uma das coisas principais na minha vida, que move minha vida, é o Dave Cash. É fazer isso. Mas eu não posso forçar as outras pessoas a ter o mesmo rolê que o meu, a querer se dedicar o tanto que, o meu, que eu. Por isso que muitas vezes eu penso: putz, eu mando uma mensagem lá no grupo empolgadaço, vamos gravar i s s o aqui, fazer pauta, não sei o que, do cara, pô, não sei o que, tô com preguiça, não sei o que. Às vezes isso me deixa triste, mas eu tenho que entender que o rolê é meu. E o Cid? Claro, a linha parada é muito mais profissional, mas o Cid, a parada era do Cid. Eu entendo o Cid e s t á querendo mudar e fazer uma coisa nova, uma bancada nova. Ele, ele que está ali no, nos bastidores, ele tem uma outra visão da coisa, uma, coisa, uma visão pô, sem edição, da hora, do, da troca de olhares, da piadinha que é, um não gostou tanto. Por exemplo, uma coisa que eu percebi dos últimos não-ovos que eu estava ouvindo: que o Luigi estava cortando muito o Cid e estava tendo muito atrito entre o Luigi e o Cid. Não, Eu não vou ficar dizendo que, nossa, o Leed u tá chato, que o Leed u tá lacrador, que o Leed u tá aquilo, porque eu gosto muito de rebobinando. E eu, eu entendo a mudança de pensamento dele. Mas, isso realmente aconteceu. O Leed vem mudando muito nos últimos tempos. E tá rolando bastante atrito ali. E, sabe, o Leed parece que não é mais o mesmo. E eu entendo o Cid querer mudar. Eu sei. Que é durante a gravação, um fazer uma piadinha e o outro falar, pô, não gostei disso aí, isso aí foi babaca. E depois ainda ficar com climão durante a gravação inteira. Ou acontecer umas paradas assim, sabe? No, no backstage. No acontecer nos bastidores, sabe? Eu sei o que aconteceu, esse tipo de coisa. Então, enfim. Essa foi a minha opinião. Acho que o Cid, provavelmente ali nas conversas, ele não foi tão legal. Se. O、Igor tá falando que ele foi mesquinho porque ele quer cortar gastos da empresa. Eu acho que o Igor aí ele tá, sabe, indo muito pela emoção. Cortar gastos de uma empresa é algo normal. Uma das coisas que mais me tranquilizou foi o l u i z dizendo que era um corte de gastos da empresa. Que a proposta dele pra continuar no podcast foi ruim de salário. O que pra mim faz muito sentido já que podcast não dá dinheiro. Galera, podcast não dá dinheiro. Podcast não chama a atenção de quase marca nenhuma. Não dá dinheiro e o gasto com o QG ali não tava. Sabe, eu acho que não tá valendo a pena.、Eu、realmente, acho que é isso. O ponto do CID, agora pra finalizar mesmo, o ponto do CID eu acho que é válido. Talvez o jeito, mas aí é muito arbitrário eu dizer, né? O jeito que ele lidou com isso e o jeito que ele passou a notícia pra frente não foi certo. Realmente, acho que esse é o、um、resumo da obra, sabe? Vou repetir: O ponto do CID é válido. A empresa dele, os gastos dele, totalmente válido. O jeito que ele lidou com os três. E o jeito que ele comunicou ao público que foi errado, isso é verdade. Ele não deixou claro o que rolou no backstage, ele deu a entender que quem foi babaca foi os três e ele está sofrendo as consequências disso, certo? Então, esse foi o meu drop. Se alongou mais do que eu imaginei. Muito obrigado por você ouvir até aqui. É... Avalie o Dave Cash no iTunes, isso é muito importante para a gente aparecer nos recomendados. Dêem suas dicas de temas no Dave Cash. d e m faça seus comentários sobre o que vocês acharam da treta. Se eu falei alguma merda, eu vou responder lá. É, curta a página no Facebook, f a c e b o o k c o m b r d a v p o d c a s t Entre no nosso grupo do Telegram, t.me/barra. s t E é isso, galera. Muito obrigado, valeu. ローリディ gargalhando。e r o s a b e o tema <ris os> Qual é